וייקח אדוני אלוהים את האדם וימניחהו בגן עדן לעובדה ולשמרה, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעתו ברע לא תאכל ממנו כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו.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 ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו.